Deci au mers și au găsit mânzul legat la o poartă afară la răspântie și l-au dezlegat și unii din cei ce stăteau acolo le-au zis, de ce dezlecați mânzul, iar ei le-au spus precum ne zisese Iisus și i-au lăsat și i-au adus mânzul la Iisus și și-au pus hainele pe el și Iisus a așezut pe el și mulți își așterneau hainele pe cale, iar alții așterneau ramuri pe care le tăiau de prin grădin.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 și au venit în Ierusalim și, intrând în templu, a început să dea afară pe cei ce vindeau și pe cei ce cumpărau în templu, iar mesele schimbătorilor de bani și scaunele vânzătorilor de purumbei le-a răsturnat și nu îngăduia să mai treacă nimeni cu vreun vas prin templu și învăța și le spunea, nu este oară scris, casa mea casa de rugăciune se va chema pentru toate neamurile, voi însă ați făcut din ea peștere de tâlhari.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 Adevărați-vă că oricine va zice acestui munte, ridică-te aruncă în mare și nu se va îndoie în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, va lui orice va zice. De aceea vă zic vă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vă greșelile voastre. Și au intrat iarăși în Ierusalim și pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la el arhierei, cărturare și bătrânii și au zis, cu ce putere faci acestea sau cine ți-a dat ție puterea aceasta ca să le faci? Iar Iisus le-a zis, vă voi întreba și eu un cuvânt, răspundeți-mi și vă voi spune și eu cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan din cer a fost sau de la oameni? Răspundeți-mi." Și ei vorbeau între ei zicând, De vom zice din cer, vă zice, pentru ce dar n-ați crezut în el?" Iar de vom zice de la oameni, ne temem de mulțime că și toți socotesc, că Ioan a fost într-adevăr proroc. Și răspunzând au zis lui Iisus, Nu știm." Și Iisus le-a zis, Nici eu nu vă spun voi cu ce putere fac acestea."